O njerëz, në të vërtetë, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popull e fisë për ta njohur njëri tjetrin. Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që i frikësohet më shumë Atij. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe për atë asgjë nuk është fshehët. Arabët e shkretit rrëz deklarojnë